Beno, sumarioan esan bezala, gaurko elkarrezketaldian Maite Ramos dugu, Maite Ramos margolaria da, eta oraingo honetan atarrabiako erakusketari buruz mintzatzera datorkigu. Egunon eta mila eskerrona etortzea gaitik, Maite. Egunon. Beno, esan bezala, zabaldu berria da erakusketa, zuzenki atarrabiako pilea eta zer horkituko dugu bertan, Maite. Bueno, orain arte... Egin dudanaren bestik uzperi bada, bai. Horein arte egin dut e, paisaiak, giza paisaiak ere egin ditut, ba, salak eta politiko eta soziala, eta jaigak egin ditut ere. Jaigak dira, ba, e, margolan txiki batzuk, txuri beltzean tintaz egiten dena, eta laguntzeko jaikuei, jaikue dira poesia japonearra. E, eta da, hau da, guztiz, ezberdina. E, Abstraktua da, surrealista... Bueno, oso tokie... sormena e, gehien bat ikusten da. Erakusketa honetan, beraz, e, obra ezberdinak ikusiko ditugu, eta badakigu ere, teknika ezberdin bat erabili izan duzula, ez? Obra hauetan. Bai, e, akuarela erabilidut, beti bezala, eta baita koletako tinta. Bai, ez txuribeltza mazik koloretakoa. Hagoa e, da modukoa. E, gia zen, horrein arte, normalean abstraktoa edo surrealismoa eta e, kokatzen da beste teknikekin, ez? Ba, kolasa, izan daiteke, eskultura, oleo, akrilikoa. Akuareletan gutxitan, beti akuarela lotu da paisaiarekin eta tinta ere bai, ez? Eta bueno, ni de aki mundua da acuarela eta aukeratu dut kuadro hauek egiteko. Eta acuarela eta tinta zehineko obrak e, zen bateraino izaten dira ohiko margoen mundu honetan. Ba, ba, orain esan dudan bezala, egia ba, e, san abstraksio abstrazedos, bueno, e, ikustean izan ditate abstrakto baino surrealista direla, e, gehien gehienez bat erabili dira beste teknika batzuk, ez... Ni gutxitan ikusi dut akuarela. Horie, akuarela erabiltzea mota honetako margon lanetan egia zanez dela erabiltzen, gutxitan, ez? Nik, ni egia zanez, nik ez dut ikusi gutxien ez. Ze bestelakoak erabiltzen dira ba? Horrelako lanetan? Ba, denetarik ez adot erabiltzen da kolasa, erabiltzen da akrilikoa, beste materiala, natureko materialak, oleoa. Mm -hmm. Baina, bueno, nik haukeratu dut nere betiko... Teknika, eh, akuarela. Akuarela, oso ondo. Eta, beno, jakin badakigu zure margoak Euskal Herriko hainbat tokitan egon direla ikusgai. Zuzenki, iruñeko horitzuru galerian, Baionako Euskal Museoan, senpereko larralden eta hainbat kulturretxeetan ere, eh, justuki berriozarren auritzen, uarten. kontaiguzu beste nonbaiten ikusteko paradarik izango dugu? Bueno, e, beste erakusketa batzuk izan dira. Hau e, berria da. E, bueno, ez da egia. Barkatu. E, egia zen, badut oitura e, erakusketak estrenatxeko edo irekitzeko e, iparralden. Ba, Izenpereko larralde etxean. E, Batzu galdetzen didate, eh, zergatik iparralden eta ezberrio zaren. Ba, bueno, Iparraldean badago ohitura gehiago erakusketak eta artea eta kultu kultura den guztia eh nikuste dotan kasu gehiago egiten diete, bai? Eh eh kultura loko edo ez? Erakuskitei antzerkiei eta kasu gehiago egiten diete. Eh nikuste dot badutela beste kultur maila edo oiturak agian estatu frantseseko ezakik kulturatik atua edo ez baina egia da ola dela es eh baditu lagunak han zenperen eta bueno e, usten uzten didate erabiltzea eta erakusketa hau eh nuenan eta bueno egia da egonda neretsian de hobete batzuk eh itxoiten esan zitaten baiets atarrabian jariko zidatela, baina bueno egia san ez da gohitura iruinan edo nafarroan erakusketara joateko joate, bai baina egia san Artista pillo bat daude. Oduan da kontra esan txiki batez, ez? agenda handia da, eta bueno, orain arte itxu indut, eh, esan zidaten baiets jariko zutela, eta bueno, iabete honetan esan zidaten, abenduan, esan uh -huh. zidaten baiets eta bueno, matxan jari nuen bigarin erakustaldia. Zerein Bardua, artista batek beren obrak eh erakusleio batean jartzeko, adibidez, Atarrabiko pilategi horretan. Bueno, pues locha piskaba kendu. <laughs> <laughs> Ni 20 oso lotsatia naiz. Eh, ta bueno, eta así deika. Oia san, así deika, heritea, ez? Osondo. Bueno, badakiguera akusketaz gainera iru poesialiburu ilustratu dituzula, eksilioen la salgas, gerezi garaiko aikuak eta orbel azpiko aikuak guri usatuko litzaeguke, jakitean hondik datorkizun poesia eta ilustrazioak ustartzeko nahi hori? Ba, egia zen, ez dakitola, zio baita pentsatua izan den edo, ez? Egia zen, akuarela da nahiko poetikoa, nire E, oleo, oleoak ez duena, edo, bueno, izan daiteke, eh? baina nire txako badu puntu erromantikoa edo poetikoa, ez, hondiago. E, Egia zen erromantikoek ekarri zuten japoneatik eta mendebaldetik akuarela ez? ez zen egiten lehen Europan, e, erromantikoak eta ekarri arte. E, lehen davitziko aldia, pues, e, Ana Estepak Eskatu zidan, hemengo poeta denak, eskatu zidan e, bere liburua ilustratzeko baino bere azalean zerbaitatzeko. Eta bueno, eskaini nion, bueno, kasualitateze, edo, ez dakit. <laughs> e, bere liburuaren txako oso apropia zen margolan bat, eta zen justu e, ilagi parkean dagoen ninfaren edolamiaren e, e, kuadroa, neukenik egina eta ez erakutsi nion, eguztatu zitzaion, eta, bueno, eta kasualitatez egokia zen liburu horietarako edo izenburu horietarako. Eta gero, bueno, ba... nire mutilagunak eta biok ezagutu genuen berandoago e, neska emakume Japoniar bat, eta, bueno, bere mundu antzatu ginen nire mutilak idazten du, odun, bueno, engantzatu zen hor egiten den poesia, bai, Po poesia hori guztatu zitzaioan jaikuak, e, bueno, japonian egiten da poesia asko, e, bai gure modura, eta badute bere poesia tradizionala, eta tradizionalen artean dago jaikua. E, no, Japonia ez da dena jaikua, batzuk ba, pesatzen duten bezala, ba, daude motau e, askotariko poesia. Eta bueno, ba, mundu ontan zen bera, eta bueno, bera esan zidara, ba, zergatik ez duz gu egiten, an egiten den bezala, ez? edo an lehen egiten zen bezala. Ez? E, jaikuak e, lotu marrazki bati, bai? horri deitzen zaio jaiga, marrazki horri deitzen diote jaiga. Eta, bueno, eta, hola, zinitzen, besteri gabe, eh? Eta egia zan, bueno, enkantzatzen zarela bet, beste teknika bat zen, dintabeltzean, e, hombre, antxikoa daukarelarekin, hori autodidakta izan naiz egia zan, E, asko ikusi, asko irakurri eta bueno, hasi nintzen, hasi nintzen, saiatu, saiatu eta bueno, eta bueno, gausabatzuk badire la toke badute, toke japoniarra eta beste batzuk nire tokea dute, ez? Hemengo tokea eta pertsonala ere. Eta egia zen, ba poesia mota horrek bai badula ze ikusi ikusirik ba akuarela eta e, tintarekin, ez? Akuarela oso batatekoa da, ezin da ezabatu egiten duzuna edo puzkatzen duzu edo ber egin duzu, ez dago Esa batxeko edo tapatzeko oleoarekin egiten, de, oleo egiten den bezala. Dun, alde horretati jaikoa ere daba patikoa. Bueno, lotura zeukan, ez? Eta egia esan, japoniako kulturak zerbait dauka, eta engantzatzen du. Bosungi Maite, ba, guztiz interesgarriak gaur eh, eman diguzun elkarrizketa hau. Ez besterik esan nahi duzun? Bueno, ez dakit, eh, erakuskieta hau eh, egia esan, E, Nire txako izan, izan da punto importanteaz, e, ez berdina da, atera da barrutik neukan guztia, ez da izan ikusi kopiatu edo sentitu edo jaikoekin egiten nuen bezala, ez, e, entxun eta sormenak ekartzen zidena, hau izan da barnetik etortzen zitzaidana eta marrastu. Egia zan, gero, kostatu zait, hute bat jartzea izen burua kuadroei. E, nola baita erakusteko, ez zutela izenik. Gero, hute bat pasa ondoren, hausnartu dut eta ikustean berriro bai bakotsa bat zeukan izena. Baina, lehenengo erakusketan, erakutsi nuen, dauden, zeuden bezala izen gabe, Eta hontan, bakotsa badu bere izena. Izen batzuk dira japonieraz, nola ez? E, zen, erakusketa nire barnetik atera da, baina, ergia zan... Duela bosei ut irakurri nuen diburu bat arrazin terrezgarria, uraren iringuruan Japoniako ikerlari batek egina eta piztu zitzaidan zerbait, eta bueno, bose urte segondaan egozten eta tera da, tera dena eta gero beste aldetik bueno, izen batzuk dira japoniarrak mitologiatik hartuta, e, ibai japoniarrak beste batzuk zaharako izenak dituzte Eta beste batxu dira euskal herrikoak. E, em, agian batzuk ikusten dute, eta esaten dute, pues, ez du bateren loturik, ez? <laughs> bueno, egia zen hute bat pasa ondoren jari dietez, eta, bueno, geotatu, bueno gelitu de dira, gelitu diren bezala, baina egia da, irekia dela, eta alda daitezki izenak, eta bakutzak beri izena jartzea, zen egia zan. Baduten ere sentimentuarekin lotura, besteri gabe, baina, bueno, nik uste dut, Erakusketa hau bai dela irekia, zeniz dira paisaiak, ez da animali bat, ez da eser. Badu, badu lotura urarekin, baina, bueno, ireki edazen bakoitzak jahar dezake nahi duen izena. Horixe, ba, guk ere jun gara, xabi eta biok jun beharko gara, ba, guk gure izen propioak jartzera. Eta, bueno, esteri gabe eskerrak ematea ona hurbiltzeagatik eta, bueno, jakin berriozar erratiaren atea, zuretzako zabalik duzula nahi duzunerako. Beraz, eskerra honetzen, maite? Bilek kasurik. Eskerrik asko.